Чимало народу всякого звання і наброду броду. Перекаляло пальці в чорнилі. Надав же чорт і пасічникові потягатися слідом за іншими. Справді, друкованого паперу розвелося стільки, що і не придумаєш швидко, щоб таке загорнути в нього. Відкриваючи своєю передмовою в на утрів для диканьки, бідкався пасічник Рудий Панько. Та й було від чого. Боже ти мій, чого тільки не розкажуть, це в вечорницях, звідки старовини не викопають, якого жаху не нанесуть. Та ніде, може, не розказувано стільки диковин, як на вечорах у пасічника рудого панька. Все це, звичайно ж, так, але, як додав, у подібних випадках не невмрущий Шульменко трішечки не так. А так воно лише з одного боку. Бо і справді, чого тільки не розкажуть, чого не видумають, приєднувшись до рудого пенька, вернемо і ми від себе. З іншого боку, якщо розказують приключки, льбо так і було, бо ж люди недарма дарма у народі і багато чого наговорили. Хай навіть чують-чують звін і не знають, де він. Особливо ж полюбляють такі трапунки люди неписьменні, або зелограмотні. А в нас, слава Богу, усі письменні, та ще й пишучі, бо так і видають, так і видають, що нашкрябають. Тож розказують свої дивовижі придиванки неусно, що дешевше для державної економіки. А неодмінно на папері, хоча того паперу нині і справді не вистачає, щоб у нього що загорнути. На підтвердження цих слів ось вам ще одна історія, що була розказана не на вечорницях у пасічника рудого панька, де її було законче місце Гай-гай, на тій вечорниці, аби вигадувати, чорт батька знащо, а взята з дисертації пана Гоб Гобчинського ветеринара за сумісництвом Гоголи і відмознавства, знаного в миргороді як сійкого, багатолітнього і невтомного борця за не ступінь доктора наук, яких саме він браком часу ще і не визначився, але обіцяв те неодмінно зробити найближчими роками. Ото слово пану Гоб Гобчинському. Заможливі наслідки від публікації цього витягу автор відповідальності не несе? Бож давно відомо. А вчені – люди. на те і вчені, що можуть такі притични вигадати, називаючи свої рабухи мудрим словом гіпотези, що потім і сім мудрагелів не розберуть, що й до чого, та ще ж і несуть за свої троєбанки нуль відповідальності. А гіпотеза, як дано відомо, Походить від одного перемудрого слова і означає наукове припущення, що для пояснення якого-небудь явища дійсності, і вимагає увага перевірки на досвіді і теоретичного обґрунтування, щоб стати достовірною науковою теорією чи фактом. Тож і припущення пана Говолчинського із розряду казусів та фрасунок вимагає перевірки на досвіді щоб стати достовірною науковою теорією чи фактом. Але хто ж ті передбанки перевірить і в них розбереться, як їхній автор таке понапридумував, таке, а втім, читайте. Володіючи незрівняним артистизмом, Микола Гоголь тоді мріяв хоч, як це не дивно, не про сцену, а про письменницьку стизю. Вже і тоді, як навчався у Ніжині і пробував дряпати папір, мріяв від Ніжина до Васильівки, долаючи двісті версту у маленькому тарантасі, їдучи чумаським шляхом у вербах, ох, як мріяв. Багнув стати, як тоді казали, сачинителем, і йшов до своєї мети цілеспрямовано і вперто. У його батька і в цьому сходяться усі дослідники, був. Маленький талант. Так, лише розвага, гра словами. Василь Панасович навіть не усвідомлював свого обдарування попри все,